Gjdo lëvda dhe falëndërim I takon vetëm Allahu Subhanehu e Teala Kryu e si të qijeve dhe tokës A ti bindemi me adhurim dhe lutje Nërse salavatë dhe selamat Përshëndetjet më të begatë të mbi pengamberin e zxedër Vullën e pengamberis Muhammedin a.s. Pasajnë bishok të ti besnik Mbi familin e ti të ndërshme Dhe në bëgjithë muslimanë të se të ndjekë rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar që më të lidë të vazhdojmë që të ndajmë njësa prej minutave para khutbës e gjumas Që shfletojmë nga Kur'ani Allahu Subh Subhanehu e Teala Dukë e shtuar diçkan nga dituria të sine ka zbritë Allahu të barekja vëtealë në librën e ti Dhe në bëgjithë muslimanë të se të ndjekë rrugën e ti Për kemi përmendur në përshumë përrej përstashmërive Se gjumaja është ba dhe është saktuar nga onë Allahu të barek e vëtëala Që njëriju të përkujton madhështin dhe të lartëson përgaditjen e takimit me Allahu të barek e vëtëala Pra njëriju në gjumaja duhet të installon vëtë vetën Edhe të përgatitët mentalisht dhe shpirëtërisht Që një ditë për e ditëve në një tubim të madhë të njerëzve Do të delë për azotit subhane huve të ala Andoj gjumaja ko këtë rol që njëriju mos të harron Pavarësisht dinamikës dhe shpejtsi së dunjas Njëriju një ditë për e ditëve do të alën Këtë dunja e do të delë për parazotit subhane huve të ala Që të keplogari për vejprat e ti të mira njështë Edhe të këqia Ando të të të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjellegjellu Humelezimin dhe shfletimin e ajetem e të Zotit Subhane Huve Teala E përfunduam surën El Ghashie E cila ishe surëja e të dhe të tëjtë me radhë në Kur'an Sot të të vazhdojmë e surën e radhës Surëja e të dhe të nandë e Kur'anit E cila mban titullin Surët Ulfëgjër Surëja e Mëngjesit Kështu e ka titullin në përkëthimin e gjuhës tonë surët ul fegjër i themi neve fegjër në shëriat namazit e sabahut namazit e sabahut i thonë salat ul fegjër namazit agimit kështu përkthejet më shkronjë për shkronjë ndërsa subh sabah shka i them neve ku e përmendëm neve të surët e kaluara të surëja e shems Se sabah i thojnë kur vetëm sa ngrihet dielli. Por në ve sabah në gjuhën e Kuranit i themi kur mo dielli ka lind i thojnë asbaha. Kur të ket ndrycuar atmosfera i thonë sabah. Etu i thojë namazit të sabahut me terminologjin ton në Kuran i thojnë salatul fajr. Fajr do të thotë Shpërthim Takat i cili Merhovë Dhe deporton Në përmjet një rësire Për dalë në drit Ajë momenti ku e kalon Vijën e fundit të rësires Quat fegjër Kjo është dhe gjuhën tomi një themi Agimi Kur te kalon pjesa e mëngjesit Ska i në fundit të rësires Atare kur të ketë kalon nga vijëa e erës ilaç për ku që dhom dritën e parë atëri thojnë fejja e Allahu te bareke ve teala kët sure e ka zbritur duke u betu në kët moment të cilë ndodh në univers thotë Allahu te bareke ve teala bismillahirrahmanirrahim walfajri walyalin wal ashr thotë Allahu te bareke ve teala pasha fejrin më kët rast pasha Agimin Ndryqimin e par Pasër sirës Ndryqimi i par që vet El fegjër Pra shpërthimi i par I mëngjesi Këndhën djetarët El fegjër Allahu të barëkjeve të ala është betuar në fegjër Fegjër Pra Agimi Mëngjesi Sabahu Eksu me rat Oshko e bere qeq me Allahu të barëkjeve të ala Andaj Allahu gjile gjelalu Kërë e ka përmendë Namazin e sabahut në Kur'an ka thën: Wa dh namazi is sabahut kana mashhuda wa Qur'an al fajr dhe Qur'ani sabahut është i dëshmuar. Kan thën dietar, çfarë do të thonë i dëshmuar? Vinë me laçet shumëta në mëngjes për të përcjell namazin e sabahut. Ndryshe nga namazet E tjera Andaj ka thonë pengamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem Namazi më i randë për hipokritat është namazi sabahut Në nga se hipokrizia vjëndesh me Vjëndesh me imanin I cili iman dushmot me melache I cili iman dushmot me melache Andaj sabahu është koha e përreqet shme Koha e mirësis dhe begatis Në zënë e lëshon Zotë jonë të bare kjo e tjale në në këtë dunjë, andaj Allahu xheleljalahu është betuar në ta. Kemi përmendur në raste të, të të tjera se Allahu xheleljaluhu betohet në çdo gjë që ai dëshiron pe krijesave. O andaj në këtë rast është betuar me mëngjesin. Por njeriu, krijesës, nuk i lejohet të betohet me gjithçka, madje nuk i lejohet të betohet posme Allahun apo emrat e Allahut te barekau te ala. Për shembull, lejohet të betohet njeriu pashë Allahun. Apo lejohet të betohet njeriu për shembull pashforcën e Allahut, e cila sifat e Allahu xhele xhelaluhu. Gjithashtu lejohet njeriu të bambej në librin e Allahu xhele xhelaluhu, lejohet të thotë pashë Kur'anin. Ngase Kur'ani është fjala e Allahu te bareke ve teala, por njeriu nuk i lejohet të betohet poshtë për Allahun apo një cilësie Allahu, të Allahut te bareke ve teala. Ndërsa Allahu betohet Në, në kryesat e ti, andaj këtë rasë është betu pasha mëngjesin Pse nuk lejohet njëri u të betohet në Allahun Pse nuk lejohet njëri u të betohet diçka tjetër jashtë të Allahut Nga se betimi është përforcim i një fjallie E njëri u nuk e përforconi fjallin e ti Me diçka tjetër jashtë Allahut të Allahut bare e barek e vetale I cili është haki i vetëm I cili dëshmon për zdo sen, a është hak apo jo Te dallo u tebaraka we teala pasha munjesin agimi i paru ve layalin asher dhe betohem ne 10 net kan diskutuar dietar se cilat jan kto 10 net shumica dormuese ulemave kan dhan kto 10 net jan 10 netet e dhulhijjus 10 netet pronatonet dhe dit ku krijë Haxhi. Kjo është pjesa dorrmuese ulemave. Një pjesë vogël e tjetër ulemave kanë thënë, këto janë 10 netët e Ramazanit. Por e vërtetë është se këto janë ky betim është për 10 netët e ditëve të Haxhit. Për çilat arsye e para, kjo sure ka zbritur meqenë me pajtimin e dietarëve. Kjo sure ka zbritur meqenë sepse nuk i dihet shkaq ku izbritjes, mirë po janë pajtuar dietarë se kjo sure Ka zbit meke për ingamberi sallallahu aleyhi ve sellem Ndërsa në meke s'ka pas Ramazan Pra në meke dërsa ka qenë për ingamberi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazani si mu i ka egzistu Po në këtë kuptim që është ba pas ardhjes në medine nuk ka egzistu Pra shka pas agjërim ta E me munges të agjërimit nuk kanë qenë të njora dhe natët e mdoja të Ramazanit Cilat kanë qenë netët matë mdoja para se marë Ramazanit dhulhijgjës nga se arab para se me orë për nga mirë e kanë njoft haqin ma dje kanë bo haq ma dje kanë bo haq me atë dhe vetën me ignorancën e tërë me padien e tërë andaj pasha djetë netët kanë thonë djetarët kjo është këtu e pashtuar për e padefinuar mirë po është për qëllim netët e dhulhijgjës kanë thonë djetarët Si ka mundësim u betu Allah u gjelë gjelalu në dhjetë netët e dhul higjës Kur haji bahë ditën jo natën Andaj djetarë kanë dhën dhjetë që i dhul higjës janë ditë Ndërsa dhjetë që i tjetër i Ramazanit janë netë Dhjetë që i tjetër e janë netë Këtu është betu në dhigjës Ndërsa është betu në natën Kanë dhën djetarët nga se Nëse dita është e madhe Atëherë Allah u gjele gjelalu është betu me filimin e saj Që me e zmadhu edhe më shumë ditën Pra, nëse një ditë është e madhe Apo edhe përgaditja asaj dite Natë asaj dite Që i themin e ve pram Pra para asajna Atëherë dhe jo është e madhe Pra Allah u gjele u thot Betona në ditët e dhulhigjës Nga filimi tëre Pra e madhroj edhe natën Shka kuj ditës e cila vjenë E madhe, kështu e kam përmend, djetarët e muslimanëve U është shëfë i wal wëtër Pas e të allahu te bareke vëtëjala Betohëm në qiftin dhe tekun Qiftin dhe tekun Shëfë është qift Gjdo sëndë allahu gjele gjelalu e ka kryuar qift Andaj djetarë kër e kanë komentu këta jetë kanë thanë Ku është betu allahu gjele gjelalu hu Në gjdo kryes dhe në vetë vetëm Andaj ka thanë pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem ان الله ويتر يحب الوتر نا يثمي বিতري نمازي বিতري ايتلي هوش تاك نمازي فون ميسيلن كورزووت ديت اي كريت نمازه بين عمر عليه الصلاه والسلام قال ف الله هو وتر ده دون وتر تشا دو ما دا نا وتر تاك سكو شيف الله لوك كا شيف دباركه وتعالى انا قاد نقول هو الله احد Thuaj është Allahu një E had është vetër Pra vetër do me dha nga së numroat Pra jo një nga kondi numrimit Pa i s'ka për para dikan E asë për për mas dikan i cili është njajshën me ta Subhane Hu e Teala Andaj Allahu u gjillohan në këta jetë thot Pasha qiftin dhe tekin Kusho qift, unë e ti Në gjdo kriim, në që ka bo Allahu te ba dhe kjo e tele ka bo Qift Pra, Allah u gjerëve ka kryu diloja Me të cilin shumë mëzohën dhe rritën numri i kryesave Pra, nëse e merë njëriun, nëse e merë gjinin, nëse e merë gjdo gjalejtë që ka kryuar Allah u te pare ke vetare Do ta shifër se në ta ka qift Pra, janë dy Qofë nga aspekti i gjinive, qofë nga aspekti i qiftzimit nga loji i vetësit i përketa saj Kriese. Pra Allah u gjithë dhe të pasha qiftin dhe tekin Takë shkëtë më thanë është Allah u të barëk e vëtala Takë i, i pa shoqë I pa orë takë subhanehu vëtala Ua lejli i dha jesri Thëtë Allah u gjithë dhe betohën Në natën Kur eqë Filim u betu me mëngjesin Tani betohët me natën Kur ajo eqë Nëse nata eqë Andaj Filozofët në të kaluarën Dhe disa prej uh, Atyrës të janë morë me shkencën e logikës uh, Filozofëve Kanë thonë se Realisht nata nuk eksiston Por është mungese të erri Dhe Korani këta refuzon me refuzimin matë madhë Por është disa prej filozofëve Thojnë nata nuk eksiston Por është mungese dritës Dhe formohën natë zvrastin Nata Nësë Allah u gjitha duhe lejli i dha jesri Pasha natë dhe sila ecë Si ka mundësi me hec, diçka shka se egziston Pra nëse është munges e dritës, ajo së mundët me hec Diçka shka se egziston Po për shkak se terri, egziston si kryes Allah e ka kryu terrin E cilë e mbulon dritën Dhe herë dritë e mbulon terrin Pra terrin, nata, ersira është kryuar, kryes është materje e veçantës në ka kryu Allah u te barekje vë teala Thetë Allah u gjelë gjelë luhu Pasha natën e cila ecë Kua e të në univers Herë njëra e mbulon tjetërën Herë tjetër e mbulon Anasjeltas Andë e Allahu gjellohala shvesh në Kur'an Betohet në natën dhe ditën Në waktilafin lejli vë wa nëhar Pasha rëtullimin E natës dhe ditës Rëtullimin e natës dhe ditës Herë njëra e mbulon tjetërën Herë tjetër e mbulon tjetërën Andë e Allahu gjellohala betohet Në Etjën, dhe qarkullimin e, e nëtës. Pasaj, thëtë Allahu, të barëk e vë të ala, helfi Hel dhalik e kasemun lidi e hejëgjër. Thëtë Allahu, gjellit gjellal, u dhëtani, helfi dhalik, për atë njeri që komend, a mjafton që kasë mu betu, arabët, kemi përmejnë në shumë rastë, se arabët e vlerësojnë kër njeri fol pak dhe thotë shumë. Evlerson Kurnjeri thot pak, e mban një ligjërat apo e mban një fjalim, mirë po nuk e zgjat me orë të tëra. Nuk e zgjat me me orë të tëra. Nëse flet pak dhe ka me anë aty, kanë vënë arabët fi hijer. Kto do të më menuo? Nëse kur flet pak dikush, do të më e menuo. Çka ka thënë? Mi bë do dikush pas ta thot një fjali dhe ec. Do të dish më me e menuo ata. Arabët mendjes i thonë me shumë fjal. Prejtyre që ka arën kur anë është aqli Aql Që do më dhonë me lidh Me lidh i qka Prejtyre i thëjnë nuha, munal Dhe prejtyre i thëjnë hegjër Hegjër do më dhonë guri Guri Penges Allah u gjelële pas i betohet Në mëngjesin Në dhjetënetët Në qiftin dhe tekin Në ecin e natës tët A kanë që tëtë qka të i përmenda A kanë që tëtë qka i përmenda Argument për njërin e mëshëm mund dal? Gjovapi është po. Kështu kanë vënë dietarët. Kur Allahu të bën pyetjen në Kur'an, ajo është për qëllim retorika. Çfarë që do të më thon? Po pra, ajo nuk ka çështë, po oçë ashtu. Për shembull, Allahu xhele xhelaliu nahet tjetër thot në Kur'an, "Hal min ilahin ghayr Allah?" A ka ndonjë zot vërtet përveç Allahut? Kjo nuk o pyjtje ja hajdit akshirmi Po kjo a nuk o qështu vetëse A nuk osh vetëm se në këtë fordët Sire në neve Po e përmende Në këtë qka e përmendëm Për njerin që ko mend A mi afton A nuk mi afton mëngjesi dhe natë argument për neve Kushtë në e silën e ve mëngjesi dhe kushtë në e silën e ve natën Ditën për të zhvillu dhe natën për të qetsu Kushtë në i bënë këtë këto neve Rëma Nëndryqimet, jo Zotë i onë të bare kjo e teala Allahu gjellegjelluhu në këto çarkullime Beto dhe janë në gjërat e cilat Por njërzit e me qëm janë argumente Sikur që kemi përmenë se për nga beri Sallallahu aleyhi sallem Para se mu falë namaznate Dilte prej shtëpisë të ti e dhe shikon të qilin kodë gjatë Pasta i fute i mrenda dhe falë të namazë Dhe shpash hare rëtullon të kokën e ti drejt qëllit Për të i meditu e gjërat e mblojët Allahu të bareke vëtë ala Andaj në krijimin e Zotit Subhanehu vëtë ala Për njërzit e meqëm ka argument Për njërzit e meqëm ka argument nga sa to meditojn Ato e shikojn, ato shqyrtojn, ato bojnë rezume Ndërsa njërzit e sësrat merem me gjërat kota Për të nuk qon peshkjo orta nuk çon peç as mëngjesi as nata as dielli as hona nuk janë gjëra interesante për ato. Ngaqëse ai mirët me gjërat ulta, ndërsa po njerzit më me mend. Por ato s'e studiojnë, por ato e përdorin logjikën që kanë dhënë Allahu te barekehu te ala, te dhallahu gele jelaluhu, a mjafton borata i cili ka mendje. Në këto çka i përmendom, mund dal pak mjafton. Andaj ka dhënë tërëtë qëvapi është mjafton mund dal me këto gjëra dhe më mendu. Për ato te Allahu te barekehu te ala Elem të rakejfefe ala rabbu kebi ad Kalojmë praktike diçka nësës të ban dobi e nalëta Dhe shikohë ki Kur'an Nësës të ban dobi qëlloria Duhet me të ba dobi të kësoria Se mërvesh ilin, se mërvesh djelin, hanën Se mërvesh mëngjesin, agimin, shpërthimin Se mërvesh natën, dhjetën e të mloja Se mërvesh qiftin, tekin A tërëtë Allahu Gjellë Gjellë Luhu, e lem të rakejë fe fe ala rabbu kebi ad? A se ke, atë ka arti me, me pa, ka ndonë djetarët me pa, me ilmë, a e ke poti që ka bo zotë i jëtë me popullin e adit. Populli adit është populli jemenit. Të cini Allahu Gjellë Gjellë Luhu, e ka përshkuj në Kur'an si popull në kriimi madhë, që do të përmenit anin a jetë. Popull me fuqishëm të mave Popull në trupin, fizikin e tërët të fuqishëm Dhe në punët e tërët të fuqishëm por, por shkak rebelimin dhe Allahut Allahu i ka bo azabata Thët Allahu gjelë gjelë luhu A e ditit që ka bo azotë jotë me popullin e adit Iram e dheti le imed Popullin e adit prej Iramit Iram është babgjish i tëne, i pari tëne Kanë thonë djetarët janë qujtë ad, nga se ad dëmë thonë a i cili vrapon dhe kër të punoj e kalon kufinin. Ad dëmë thonë a i cili kër punon, kër mundohet në vod në shka kufinin e kalon. Pro nuk rritë e masa e tamamit për po e ka përcen kufinin. Qështë të përmendë Allah u qështë që e kanë kaluat a kufinin. Thot, atë ka arti lojmi adit, i cili ka jetu njemenë poplë i lasht, të si se ne ka kryo Allahu te bare kjo e tala, prej kabilës i ram, prej kabilës i ram dhe til imad, të cilët ndërtonin, shtëpi dhe palate, lartë në përkodra. Kan atë shumë ju ka dhe në Allahu forcë, sa që janë zbavitë, Me forëca të se dheja ka nënshtru Allah u gjeluarën dhe shërbim Sikur që plot për e njërës dhe sot Shërbimi se jo ka ba Allah u gjelë i gjelalu me studimin E materës dhe bërthamës Ata kërcnojnë Dhe zbavitën duke kriju U gjelësat shkatrojnë si që janë armët Shkatruse Me përmasa Gjithë përfshirëse Si që janë armët bërthamore Të cilat nëse përdorën Ajo shkatron me përmasa Të cilat asatan nuk e din dhe kur mundet me shkujet Thetë Allahu të barek e vëtjela Dhetil e imet Kanë ndërtu ndërtejsa Shumë dhdoja Imet me forë shumë dhma dhe Pasetë Allahu të barek e vëtjela Alleti lem ju khlëk Mithluha fil bilat Si populli adit Kur s'ka pas në existens S'kemi kriju dhe një popull Qashtë forë si adit Andhe Allahu gjelloha në surë haqa Kërë e ka përmen shkatrimin e popullit të adit Popullit adit ka qenë popullit madhë Nga se kanë qenë fillimin e njërzimit Pas nuj të alej salatu të seram Aqë popullit madhë kanë qenë Sa që kërë i ka shkatrua lohu të bare kjo e të ara Që ka përmen A gjezu në hlin khauje Të dhe lohu gjelole i shkatruam Edhe metën si trunëgje Të hurmëve përmen Almave të mloja Parame në sa u ka një madhë si trungu i palmës Njeri komplet Populi adit Sa trungu i palmës Parame në farforce Sot maj madhë i njerëzës është sa Sot maj vogli aty nëve Sot maj madhë i njerëzës nuk është sa I vogli aty nëve Andaj nga se e imri Që që ka përmetë Allah u te bare kjeve të ala Imri dhe masa e Fiziku të njeriut Nga nuj Alei Saratusan Preja demit Alei Saratusan Shkon duke u ozvogluar alla nay permendom se nuh i alay salatu selam ka jetu mbi 10 vite 1700 vite që kanë ardhur zgjat transmetime dorsa neve për shembull nuk jetojmë për masat mesatar janë diku 60 70 deri në në 80 sa i bërgët yimle cyber get forces alloje ka bërën si trungu ajo fiziku i hurrmave dhe krijet kushakon në vende të ndëta të lindjes e ka pa çishoni trungu i madh në hurme madhe ato kanë çin çat për mas trupat e tyre Allah o tebarake ve teala ve themud eldhin jabo sakhra bil wad that ka art y la mi çka bo Allahu me popullin e themudit populli themud i cili pormend shumë në Kur'an balabar me meadin për shkak ka shpërsisës dhe egërsisës e rebelimit ndaj Zotit tebarake ve teala eldhin jabo sakhra bil wad tecilet as forts ju gallon ktyn Allahu xhelaluhu dhe kjo është Kjo ajo hikmeti Që Allahu gjelë gjelalu Ehuton do njëherë Njëriu me pasuri Nëse njëriu nuk jadin vlerën pasuris Sa ajo shërbim Që të dhurot Allahu të bare kjo tërë Dhe të banat puna e mirë Nëse të banat puna e mirë Ajo ka mu shëndruhe në, në të lik Popullit e mudi që ka ban me pasuri Gjabu sahra biluad Që ka po bojna I ka ndërtu shtëpi në qytet Sjan interesant Kanë shkuna për kodra, i kanë qa kodrat Kanë shkune majet kodrave, kanë mërtu e shtëpia Musbavit Së kanë ditë që ka me ba Nga se kur njeri nuk e kupton që linën pëse ka arën këtë dunja Shikonë musbavit që shikojnë plet njerësit A nda edhe një numër i madhi sport e vëshkriuan nga kjo Nga mos dhja që ka me ba Shumë njerës nuk dinë që ka me ba Edhe e angazhon trunin e ti që ti kryoje forma të jetës dhe zbavitës vetëm e vetëm të angazhojot, qka të boje? Se ti nuk e din se e kryu për namaz, për vepratë mira, për pun të kajri, për me realizu një qëllim të madhë zotit dok, atëherë, qka ka mendoj, njeri ju do të shfrytëzën trunin e ti për qva për mu zbavitë dyqish, qka ka mba popullit e mundit, mitë diskodrave, kan ndërtu pallate, ç'i ndërtojnë edhe sot. Lloj-lloj vendesh krijojnë pallate dhe vende rehatie dhe zbavitje të arkitimit. Fjalët e Allahut te barekehu teala: "Wa fi al-auna dhil-awtad." Atë ka ardhur lajmi i faraonit, i cili u dhil ka dhil kanë dhil-awtad. Çka do të thonë dhil-awtad? Kan dhon dietarët, watad os ushtria. Pra, Themudi është shtu me ndërtime të larta në kodra. Majet kodrave Ndërsa populli adit Me palatet mloja Me palatet fuqishme Ndërsa firauni me qka është që Me ushtri Ka pas ushtrin Aje cila e ka bo atat të, të veçan Dhe të lau të bare kjo e tela Dhil e uted I cile ka pas ushtrin shumë të fort Por që ka ndodh? Që ka ndodh? Dhe të trekon Allah u gjele gjelalu që ka ndodh? E levinet të gau fil bilet Kretë këta bashk e kanë të pru në tokë E kanë të pru Ma e men Allahu e mbulon dhe e falë njerin Dheri sa është brenda vijave të mos të primit Nëse e kalon vijen që të Allahu qut e ke të pru Zvret azopi Allahu të barek e vëtjala Zbrat dënimi dhe ndëshkimi i Allahut te bareke ve teala. Foth zoti ujele jelalehu fa aktheru fiha al fesad dhe kan bë fesad shumë, jo pak, shumë fesad kan bë. Një hanim me ushtri, një hanim me pasuri, një hanim me taka trupit e cëma la ramani e forcave. Lloj-lojshmëri e forcave, taka e energjive te cilat jam pordor mënyra të ndryshme. Foth Allahu ujele jelalehu ne vazhdim. Fësabbe alejhim rabbuke, Sauta adheb, e Zotë i Jotë uazbrazja tëre, ha, Sauta adheb, sauta, Saut, qëka dhe më dhe në Saut? Saut i thojnë Arabët, ajo prej lëkurës kër godet, kër i thojnë me shkop që i godet, i thojnë ndryshe, i thojnë Asa, Ndërsa kur godet me ate cile është elakuar Dhe ajo zhur ma shka e ban I thojnë sot Nga sa ajo e ndjerni far shkronje të sinit Dhe taja për goditje Thotë Allah u gjelovala Të gjithë dhe Allah u azbrazi Kanë U ashjoj dënimin Azabin ja u shjoj Nga se Zotë i unë të bare kjo e tala Thamë kur kalohet kufini Ezbraz azabin bë njërës Që të da përmende në fundë Ajë ka kriju për këta kriminellë Jo veç këtë dunjo Po në akhirat ka kriju një gjenem që të apërmenmi Sa është i madhë që shë apërmeni në këta jetë Adho u gjele gjelelu nuk në ka krijuar Majë me në gjdo të ditë që ka të tamër mendja Dhe banë cytjeve dvetja Se nuk është qa që rëndësishme që shpodokët Kjo jetë nuk është me qëllimet larta Dijes e shëjtanit të mashtron Dijes e një djallë të banë cytje Ti dhe one dhe njerëzit për gjithësi, pa për jashtim, janë kryu për qëllimet larta, janë kryu për rrëci të larta. Allahu i dhënohet njerime me nukë që e kam kryu këtë e këtë. Allahu i dhënohet, andë Allahu të bare kjojtala në Kur'an e kapru sa Allahu i dhënohet, zëmërot nëse njeriu e hu pëshpresën për moshires Allahu të bare kjojtala, pëse zgudzon me hu më shpresën, e hu më bja e shpresën se ba njeriu në rebelë, Kër njëri u do të sma falë, Allahu vazhdo në gjunae. Kjo është ideja. E umë shpesën vazhdo në gjunae. Thëtë Allahu të bare kjo e tjale. Inë rabbeke le bil mirësad. Vërtejtë zotë i jëtë, është më pritje. Që da më dhe më pritje? Pra nuk i hikë. Rësad dhe mirësad është kur komplet dikusht prit, ajtë që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mirësat është, kur ajë të shë, ti se shë Qikur që ndodhë në strategjit e njërësve Një anë i ndikë dikan, dhe ajë, ajë se shë këj Këj e shë a shka e ndikë Allah u gjithë dhëtë, vërtej të zëti jatë është në mirësat Ti se shë ajë të prit Ajë të rinë nga ti A më ti thue, së të ndodhë kur gjahë E kur të vjenë pas të i belaj, Allah u gjithë dhëtë, njëri dhëtë, ka ardhë kjo A ka, ka mundë si, Me jetu këtë jetë qështi ka në të të tina Qështi shkoj e përstati qefit të tina Zbavitje dhe argëtimeve të tina Ska o mundësi Njerëzit nuk tolerojnë qështu Me në hitin shpit dikujnë Dhe me bëtë qka du shti Qka të thot? Dili asht E kjo du njo është Allohu të bare kjo e tela O kena me shku qështu haj Ose vjen dakiki ku haj Bilmërsa trim prit E pasaj prit Allohu gjelat dhjetë se Se si është Pasaj dhe dhe dhe Allahu te barekja vë të barëk, ja ala Fa emmal insanu Iza mëbtelahu rabbuhu Fa ekramehu wa na'ame Fa jakulu rabbi ekrame Thë dhe Allahu gjelaluhu E saj përket insanit Shilo, ka ka arki këtë fesadi Ka ka arki këtë këtë qërgullim Dhe kaos dhe anarki Që njerëzit mësmedit se janë grihu E pasaj marë razopi Thë dhe Allahu gjelaluhu E saj përket insanit Kur Allahu e ban bela dhe ja bollok dhe ja shton rrezikun çka e ka përmendi ndër dhënën nga se në ligjin e Allahut më shumë ka dhënme sesa që sco dhënme andaj ndonjë aq ka më shumë pasuri ja varfëri toka vlon për ai resurse dhe burime natyrore Pas taj pëse i vjerë dikush ajo ja muave tjetër Por to ka vlonë prej ari dhe argendit Dhe resursëve të cilat mjaftojnë Këtë njerëzve me jetun standartin Matë mirë që eksiston Por pas taj pëse dikush ta, e uzurpan ata E nuk ngijet me shumë E ja ha hakin tjereve Ajo ja muave tjetër Por shë Allah u gjela këtë toke ka pasuru Me lëravanit pasurive Me lëshmërit pasurive Shumë pasurit ka kjo tokë E jo si shtojnë të njerës Ka me pas krizë Ka me pas kriz, vdi që në shkund të thonë ka me pas kriz Në papo hajna, ato ka ndekë të thonë ka me pas kriz Andaj shërë të njërzit, kriz ka me pas Si kur dojnë me sfidu e pasurin e zotit vetë dhe, dhe bare kjo e tjera Nuk sfidu e të allahu gjele gjelelu A i kryon që i menjas të mërë A i kryon sa menja nuk të mërë A me vishë në tokë se ka kryu e Sot krejt hulumtu si të thonë Toka ka ala burimet panëzjerëta Të energjive dhe materjeve Dhe mineraleve të zot janë shumë të çmuara dhe shumë prej luftrave vijnë për këtë arsye. Dhe uzurbojnë tokën dhe krijojnë lufta për të arritur në pasuri shumë më madhe. Këta krye ka kriju Allahu Tebaraka ve Teala. Çka thot Allahu xhelal u xelal, sai për këtë njeriu, kur Allahu e shtin me balë më fare. Fa akremehu ve na'ama. Akremehu iab me bullok. Iab me bullok Allahu xhelal xelal, ve na'ama. Dhe këtë bollëk e banë me shiju me argëtim Me naim, me një mësi Ka përë, sa të dush Ka përë njërzë dhe se Pasurit i ka në shifra O shte vërtejtë se njërzin standart Normal Ja bojnë moabetin bjetesis Por shumë përë njërzve Ata pasurin e ka në shifr A i veç a i tekët diqka Nuk është puna mundët me bo ajo Veç a i tekët A i ka orën menje me bo një diqka Allahu që ja këta e qunë mbela mbela e kështi, me parë pëllot thëtë Allahu qëllu ala fe jakulu rabbi e kramen kur të jepë që shtu dikujnë a i thotë, zoti mu më këndërua më këndërua më këndërua pra e qunë pasurin që e këndër Allahu qëllu ala se po eddo, e do e më ngatëron pasë thëtë Allahu të barë kjo e teala wa emma idha mëbtelahu fa qadra alejhi rizkahu fe jakulu rabbi e hanen E kërë Allahu e shtim belam me për mjet tjetër Fe kadera alejhi rizka Ja ngushton pak rizkon Ja ngushton pak rizkon Fe kadera alejhi rizka Ja ban pak ma me mas Që aj me tut me e hargju ata Thad Allahu Gjellegjelalu Feja kulu Rabbi e hanen E aj thot Zoti mum ka në nëshmue Kjo është ajo Primitiviteti dhe prapambeturian të mendume Me dhonë, kur t'i shifë shpasunikat me dhonë, që e zotit që ka ndëruhe E kur e shenë vetë, ndoshtë ta më nësë kam e dhu, që e mu më kalon Kjo është pra pabendurim, më shumë se sa ajo, që ka do këtë dhe i përjasht Andaj Allah u gjelot, kështu më se matni Së mbatët në derimi i zotit me dhanëme dhe mësë dhanëme Që ka dhët Allah u gjelola? Kella So që ashtu Kër i jabë dikujt, nuk do me dhonë se edu Dhe kër e v Edhe kur t'i abdikuj, zdo me dhanë se se du Por edhe kur e vatëforoj di kanë, zdo me dhanë se e du A dojë për nga mirë, ale i salatë e selam I ka përmin këtë surët, katër Murët më kanë pasunik se do allahu Pasunik e do allahu Fukara e do allahu Fukara se do allahu Qishka thonë për nga mirë, ale i salatë e selam Prej atyre që allahu nuk i do është fukaraja mendjemad Edhe fukaraja mendjemad Kik të tilë Edhepse bazën me një matësis është të pasanikt Mirë po e këzisto me fukarame një matë E Allah u gjithë atë mëse matë një kështu, nuk matë të kështu Nderimi dhe mos nderimi Allah u të matët me pare Nga se aje dhe lopë dhe i jep me hangër Edhe e gërsira dhe i jep me hangër Edhe peshqive i jep me hangër Po kjo nuk është argument Kjo nuk është argument Ti mi jetu e pesmi i vjet në dojshtë asu në asa një gjallese Zotë i gjellë gjellë aluhu Po që nuk është argument. Argumenti i Zotit te barekehu teala më diçka tjetër. Argumenti i Allahut te barekehu teala më diçka tjetër do ta shohim në fund të në fund të surrës. Sa the Allahu te barekehu teala, "Kella, bel la tukrimuna al-yatim." Po nuk është kjo. Por ju nuk e ndëroni dhe nuk e çmoni yatimin. Kan thon dietarët, pse e ka për me yatimin miniherr, më s kësaj vëlaje të madhe se yatimi është argumenti a jetoj njerëzit për vetja, për Kajrim Jetimi o surja ma e qartë E dhe mëshuris Dhe e nevojës tjetrit Jetimi o surja Ajë cili ka me të përënd Nëse ajë nuk më shirohë dhe nuk është Që trajtohë dhe mëshuri A tërë argumenton një, se njërzë janë gjëtu për tejkat e tëre Thotë alloja jo Por ju nuk e ndëroni jetimin Por ju nuk e të shmoni jetimin Nuk e, nuk e ndihmoni jetimin Dhe dhe dhe u të bare kjo e të ala miskin, Dhe nuk e nëzit një njëri tjetrin Nuk i fol një njëri tjetrit Mindih mi mu fukarave Nuk Sot bisejta njëtë dhe qka bëhat Bisejta njëtë dhe qka bëhat Nuk themi që në tokë nuk ka njërë Se si së mënoj për jetimin E asë nuk ka për fukaraje Nësë allahu gjelam me di qka e mba në tokën Por bisejta më e nalë Qka bëhat Ta baju njërë për veti Tabanja për veten më sa ne vjen tjetri. Te Allahu u but që ta përmend në Kur'an, "Kullabilla tukrimun al-yatim." Jo, jo, jo, fillimisht menoni për veten më sa në për tjetrin. E muslimani të par, pejgamber, për çka kanë ardhur miu fol njerëzve? Çka dallon muslimani për tjetrit? Sa i thot ka dal let jet një her hajri për këte. Pastaj unë, kë nuk do të mundon njeriu mos pikri nevojet e vetat domosdoshme dhe pashmangshme. Por jo krijt fokusi dhe boshtit të menduarit me çën? T'ja baju në njerëvejtës halin pas të këtë tjerëve Andë e ka dhëmë për nga mirë a. sëra mësa prej haditheve Se njeri ju kërë i adohë hajrin tjetërit, allohë i abanatina Përsa allohë dodhë me adosh hajrin tjetërit Nësaj dop i ti me adosh hajrin E kur të adush hajrin, allohë të asjelë bereqet në kamendjas të e mërë E athu valatët së dhe të, të dunë dhë veç vetën A ju e pa allohë bereqet? Këlla, kurse si tëtë Allah u të bare ke vëtë ala Pas e dhëtë, vëtë kulune, turathe, e kle lemma E ju, trashëgimin, e hani me një të hangme e cilë e ka qëjtë lemma Kanë dhënë djetarë, që kanë dhe me dhënë lemma, sle kur gjopi asaj Shikoj njërzit, këri plakët baba, këri vjetrohët prindit Çka i shkon mendja? Çuçi ka shku këtit njerëzve? Të çlirova dhe të zbrazët piatina, që t'i amore pasurinë. Sa, vralë, vetë, Sa për njerëzve kanë vrallë baba në natë histori, të gja more pasurinë. Sa për 20% për një copë tok, sfoj vlama vla për një copë tok. Tut dit kanë me hiç atë mndrena, pastaj nuk folen me vite për një copë tok. Për një copë shumë devogë se na dha një funketësh katron. A dha një funketësh katron, ndërsa ti prishesh me njerëz për as një send. Për po një setës në allohë komplet ka dhanë, kjo komplet tërësia Tërësia e tokës planeti zvlenës të allohë sa krahu i miskojes A i diti se krahu në miskojes së në kap me dorë Dush me pinëcet me kap Krahu i mushkojnjes Ska vlerë të allohë kjo tokë Pasë nëse batën ta e dhurim Pasë nëse të në batën i badet Qka të, të allohë u gjelola dhe ju e hani trashegimin Jo menoni qështë të trashegoj di kanë Tja marë parët dikujna Tëtë Allahu gjelë gjelaluhu Wa tu hibbu në lma le hubben gjemma Dhe e do një malin Me i dashurit të prume Hubben gjemma Ja u kamur zemrën dashuria Për par pare Shiko njerëzit Shiko boshin e njerëzve Moabetet e njerëzve E tëra rëth Rëth pasuris Rëth malit Rëth dinarit dhe dirhemit Rëth euros dhe dolarit Këto moabetit njerëzve Andaj me simtari du të më ngritë për te i kësajna Du të më bëmë maj lartë se kjo O është tamam Dhe është në regull Njeri ju me manëvru Me pas le vërdi Me zhvillu ke tokë Nëse Allahu gjelluar në ka po neve më këmbës të kësaj toke Dhe në ka vendos neve në tërshmërit e cilat zhvillohen Pa, pa dëshirën ton Mirë për shkatat Allahu të bare ke vëtjala Hubë në gjemë Një dashurie të prumë Në dashurinë e cila ti thua Allahut edhe namazi ka vakt, një dashuri për mallin e cila të leti jashtë rrugës Allahut, kjo nuk ka rregull. Duje mallin ama kur thira hayya ala salla, nale. Nale thuaj Allahu tu mthir, ai i cili e ka ndor kët mall dhe mua. Kështu po, ndersa një dashuri për mallin, e cila e bën mallin Zot e ty Europ, jo. Allahu jella ka kriju një çillën toksha ka për për për njeriu. E jo njeriu mi shërbi tokës. Ti nuk je robi plastikës, ti nuk je robi hekurit. Hekuri do jo bër rok për ti. Allahu do të na e kenaz bëj hekurin për ti ovale. Pse e kenaz bëj pëçiëlle për tije? Ajmë shërbi tije. E jo ti me të lëvrit zemra saçi të grit thotaj. Nga se ti ke me me pa zemër. Mend se me të lëvrit zemra për diçka të madhe për Allahun te bare keu te Alla. Një ditë priti te Ibrahimit alayhis salaatu selam i lëvrit zemra pak për Ismailin. Plus ajo ulade kishte, nuk ish hekuraj. E i copë e ti, që shta për nga mesan për fatimen, kjo pjesë e mëlqijës teme. Kjo është pjesë e mëlqijës teme. Por edhepse e vlatë pak një ditë, u nga zlej shumë me djalin e ti, Allahu Gjellar i tha, preje. A kjo nukë e legendë, në prejmë kurbanë nëzotë për me manifestu për kujtimin e, e ati kurbanit të zënë e bani, Ibrahimi a.s. të cina Allahu Gjellar i a shëndroj në kurbanë dashë. Pse ndodhë i kjo Hubben gjemme Allahu gjeluzon Që në zemrën e njerit me pa Dashuri, tjetër jashtë Allahot Në salotot Qka të dutë dhe kejtë i ap Qka të dutë, krejtë kam i të don Ama zemrën mësja si një ap dikujna Andaj edhe njerëzit sot Prindi e kujdestari E në shumë raporte Qka të thotë, dashamiri O adot krejtë kam i ban Ama ti mësë në të rathot Kretë këna kre mi arritë, ti më së mdilë prej, prej dashnije Allahu gjelluala kërkom për njëri ju të zemrën Nëse zemrë ashtë e pastor, tjera të Allahu ja jep Allahu nuk përfiton për krejesave të veta Nuk përfiton për universit, si duotaj Azë gjeneti, azë gjenemi, nuk i duon gjellë gjellalu hu A ishtë i pavarër prej atë në Por Allahu gjelluala gjellëzon që robin zemrën ti Ta këtë një dashni e cila i ban paralel dhe i ban paralel Një loj, sfide, robrijez dhe Allahu të bare kjo e tala Thetë Allahu gjelë gjelalu, kella idha duketil ardu dhe këndëka Nuk o që ashtu, nuk, nuk o regull kjo Nuk o që ashtu, nuk du të me kanë që ashtu Nga se një dit, idha duketil ardu dhe këndëka Një dit që kjo tosh ka copa ba njërzit për ta Në kena me dridh, me një dridh dhe me shumë të madhe dhe tërmetet e një pas njëshme periud pas periude nuk janë argument posë se një dit dridhët e snalet një dit dridhët e snalet ish dherës të da bojë alloh cop cop që që që kemi përmejnë në për shumë sure të koranit andë allohu gjakit këtë, këtë mal që ti ndoshta e vendosë më pazar imanin tanë dhe na e vendosë mishpesh kapitalin më të shtërejtë për këtë tok allohu dhët i dha duke t'il ardu dheke në tokë nj Arabt i thonë kur grimcohet Nissan ngrimcën më të hollë. Tosha, kur e bën diçka, ngrimcën më të hollë thonë deke. Para më no kit ket univers. Vallai ni guri me ta dha, më thon, haj çoptoje nivelin më të vogël, të shkon në imri se në çopton. Çoptoje, bane çop çopa, s'e ban. Kuroma e, cop kuro e bute ban, po kuro e fort, Allah u thot me kodra. Me kretha ka kokut fortë, deke. Çop çopa e ban. Se ai ka qriu. Haj ai ka qriu dhe ban çopa. Tada Allahu te bareke ve taala وجاء ربك والملك صفا صفا atë një ditë e madhe kur dridhet toka dhe vjen zoti jot me plot melaçe safen safa me safe soffe, të rrshtuara ndersa në surën al-mudaththir kur e ka përmend Allahu xhelel Gjel xelalu me melaçe çka kanë wa la ya'lam junuda rabbika illa hu dhe nuk e din numrin e ushtris sallahut me laçeve ti posaj. Prand, do të paraqitem për një për një ditë shumë të madhe, vjen Zoti xhellal xhelaluhu në arshin e tij na me melek saf saf dhe t'i ja lahom mirësh me një grimz të vogël at'i ja laun e kti ajo. Jo kjo pjesë e jeme nuk ka jotja dhe pritesh me një donja por nikaç ore tok. Anaj duhet me pas kujdes, besimtari nuk duhet ftyrën e ti, imanin e ti, dignitetin e ti, mos me vendosë më pazar për asë një kompromis. Gjësa në banë kompromis, por me iman, me islam, me qëllimim së të ka kryu zotë i unë të bare kjo e tjala, asë njësa në më se vendosë pazar. Nga salahu gjellegjellalu idhrohet dhe për këtë idhrim ka përgatit azab. Kjo është disa prej së tajeteve duhet i vazhdojnë në në. Qodbën me lejnë Allahu të barë kjovë talë Në shme Allahu të barë kjovë talë Që Zotë i ongjële gjelalu Në mundëcon që më zvendosim kompromis i manin tonë Çdoajetojna jetën ton me i madhe devotshmëri. Ellutsh me Allahun te barekehu teala se zoti onxhale xhelalu na mundonse te perfitojm nga Kurani i madh. Ta ndriçojm mendjen ton, shpirtin ton, fizikën ton me kët nur te Allahut te barekehu teala. Ellutsh me Allahun xhel xhelalu se zoti on te barekehu teala aty ku ja kemi çollu Allahut na shpërbleim ku kemi gabu Allahut na fal. Ellutsh me Allahun te barekehu teala se Allahu xhel xhel musliman ku do çen Allahut ndejman aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurrahim. Elhamdulillah.